Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Siellä valmistettiin hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan. Niin Maria otti naulan oikeata, kallisarvoista nardusvoidetta. Ja voiteli Jeesuksen jalat, ja pyyhki ne hiuksillaan, ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava. Miksi ei tätä voidetta myyty kolmeen sataan denariin, ja niitä annettu köyhille? Mutta tätä hän ei sanonut sen tähden että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sen tähden, että hän oli varas, ja että hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu. Niin Jeesus sanoi, Anna hänen olla, että hän saisi toimittaa tämän minun hautaamispäiväni varalle, sillä köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Silloin suuri joukko juutalaisia sai tietää, että hän oli siellä, ja he menivät sinne, ei ainoastaan Jeesuksen tähden, vaan myöskin nähdäkseen Lasaruksen, jonka hän oli herättänyt kuolleista. Mutta ylipapit päättivät tappaa Lasaruksenkin, koska monet juutalaiset, hänen tähtensä menivät sinne ja uskoivat Jeesukseen. Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, kuuli, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin, ottivat he palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan ja huusivat. Hosianna siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Israelin kuningas. Ja saatuansa nuoren aasin, Jeesus istuisen selkään, niin kuin kirjoitettu on. Älä pelkää, tytär Sion, katso sinun kuninkaasi tulee, istuen aasin varsan selässä. Tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, silloin he muistivat, että tämä oli hänestä kirjoitettu, ja että he olivat tehneet hänelle tämän. Niin kansa, joka oli ollut hänen kansansa, kun hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista, todisti hänestä. Sen tähden kansa menikin häntä vastaan, koska he kuulivat, että hän oli tehnyt sen tunnusteon. Niin fariseukset sanovat keskenään, te näette, ette saa mitään aikaan, katso, koko maailma juoksee hänen perässään. Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden joukosta, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean beetsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen. Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. Filippus meni ja sanoi sen Andrealle. Andreas ja Filippus menivät ja sanoivat Jeesukselle. Mutta Jeesus vastasi heille sanoen. Hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille. Jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka rakastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkisen elämään. Jos joku palvelee minua, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen? Siellä on myös minun palvelijani oleva, ja jos joku palvelee minua, niin isä on kunnioittava häntä. Nyt minun sieluni on järkytetty, ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin sitä varten minä olen tullut tähän hetkeen. Isä, kirkasta nimesi. Niin taivaasta tuli ääni, minä olen sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava. Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen ylitseen. Toiset sanoivat, häntä puhutteli enkeli. Jeesus vastasi ja sanoi. Ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse, nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Mutta sen hän sanoi, antaen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla hän oli kuoleva. Kansa vastasi hänelle, me olemme laista kuulleet, että Kristus pysyy iankaikkisesti, kuinka sinä sitten sanot, että ihmisen poika pitää ylennettämän. Kuka on se ihmisen poika? Niin Jeesus sanoi heille, vielä vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Vailtakaa niin kauan, kuin teillä on valkeus ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka valtaa pimeässä, se ei tiedä, mihin hän menee. Niin kauan kuin teillä on valkeus, uskokaa valkeuteen, että te tulisitte valkeuden lapsiksi. Tämän Jeesus puhui ja meni pois ja kätkeytyi heiltä. Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtänsä, eivät he uskoneet häneen, että kävisi toteen profeetta Esaijaan sana, jonka hän on sanonut. Herra, kuka uskoo meidän saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Sen tähden he eivät voineet uskoa, koska Esaijas on vielä sanonut. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään, eivätkä ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Tämän Esaija sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä. Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen. Mutta fariseusten tähden he eivät tunnustaneet sitä, etteivät joutuisi synäkookasta erotetuiksi, sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa. Mutta Jeesus Huusia sanoi, Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt, ja joka näkee minut. Näkee hänet, joka on minut lähettänyt. Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka uskoo minun, jäisi pimeyteen. Ja jos joku kuulee minun sanani, eikä noudata niitä, niin en minä tuomitse häntä, sillä en minä ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan maailman, joka katsoo minut ylen. Eikä ota vastaan minun sanojani. Hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan isä, joka on lähettänyt minut, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman. Ja minä tiedän. Että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sen tähden, minkä minä puhun, sen minä puhun, niin kuin isä on minulle sanonut.